tandru lazer do të, të vazhdojmë edhe sot me leheni Allahut të më ndihmuar me disa pikë. Disa që të bëjnë. Ngjëse kemi thënë se udhëzimi që Allahu ja jep robvëti është begatia më e madhe që ata e gëzojnë këtë botë. A dash begatia më e madhe që shpërblehen për të ditën e gjykimit. Prandaj Udhzimi është një brigati që duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë posaçme. Duhet që të kujdesemi për burimet e udhzimit, të rikuptojmë veten tonë shpeshherë për rëndësinë e udhzimit për faktorët që sillnë udhzimin dhe për faktorët që pengojnë udhzimin. Ëndaj në takimin e kaluar kemi përmendur disa nga faktorët që pengojnë udhzimin dhe kjo më thon se mendjë mallësia është nga shkaktarët kryesorë që pengojnë udhëzimin. Njëri që është mendjë mallës është arrogant e kushtozon pranimin e vërtetës që ti vjen nga një saktuar, që ti vjen në formë caktuar, që ti vjen kod saktuar e kështu me rad, pa dashur se ti nuk mund të përfiton. Nga seni duhet të përshtatem me udhëzimet e udhëzimit neve. Prandaj është nga faktorë që pengojnë rrudzimin. Gjithashtu kemi thënë se edhe pasimi i epshit ku njeriu domethënë nuk është nuk është në gjendje që të sakrifikojë epshin e tij për rrudzim. Nuk kanë gjendje. Një kënaqësi e tij, një interes i tij, një përfitim të caktuar material tekse i bëhet apo të çfarë natyre qoftë. Nëse nuk ke në gjendje me sakrifikuar me elon ose me për shtat si duhet për shkak të udhëzimit të Zotit, kjo s'mund të udhzohet. Për shembull, çu ska më të si njëmë udhëzoj cilë nuk ka mundësi për shembull, për shkak të një kafe më ngjinuat. Për shkak një cigare që s'i lënë s'unxhinon. Për shkak një djumë që s'unqohet sapa e në sabon. Don këtyën këto çështje dunjos, prjetimet caktuar atë Kto mos me konjitet 10 milion, padyshum se këtu janë 5%. Njeriu duhet të i gatshum që të paguam çmimin e udhëzimit halal mati për qka do quf, nga se kaq. Për çka do të thofu, ngjëse thashë se udhëzimi është begatia më e madhe. Me të uzu Allahun në, në rrugën e drejtë, më të mësu Allahu çka duhet të thon, çka duhet të bëj, ç'u duhet të sill. Me bo, që më sil, më të mësu Allahu xhallahu ala ç'ish më urrit nga hyjnim i ti, ç'ish marrë fnasin e ti, që është puna më e madhe, s'ka më të madhe në përbesëmtarin. Anë e për këtë do të me koni gacë shumë një riu që me pagu qmim në këse. Me qka do qoftë? Me qka do qoftë? Edhepësa Allah u gjelevala pa dëshim se nuk e ngarkon askë për te mundësive të ti. Jo, nuk kërkën Allah për neve qmime të pa përbalushme. Jo, kështu. Së kërkën Allah për neve qmime që në erënojnë dhe shkatron jetën. Në argasaj, odzimi karë me, me regulloj jetën, jo me e prish jetën, në më. Por, kajhere, për me regullu dhe qëka, duhet me prish dhe qëka. Se kjo e regullu mja parë është e parregullu më. Pra ndaj, për me regullu që është duhet, duhet me boj ka një prishje. Ke po përshamë me, me, me boj një rrugë që i njëman njerë zve shumë, duhet me prish dhe qëka, si i ka dojnë nukë dhe dhe qëka. Një shpi me dash me ndërtu, bovakia duhet me rënu për mujt me ndërtu, se s'ki qëka ndërta në mita. S'bana jë mofën E shumë e shumë të i rafë Rënë e karë asë kur diqka duhet me prish Po përshka këtë regullimit Kështu është të zimi Kërë alo gjelë lora kërë kam penive Që diqka në shta me lion keqë Me prishë, po ju me ne e prishë jetën Po përshka këse me ne e regullu jetën Nga se qajat që, që na po dërën me e prishë Realisht Nuk është dashë mu ndërtu heqë Po e këna ndërtu pale jetë Pa lejet zotit të kënë ndrëtu, jo të e kanë ndërtu. Jo pa lejet komunes. E pa lejet zotit që kanë ndërtal, tani vjen urrni i Allahut duke u dushmërzur se pa leje është. Kush ka thonë më drejt këtë jetën tonë? Kush ka thonë, me thonë këtë kështë, po ndrëtimi, këtë është, më dhun këto këthot? Po këtë ndërtim i pa leje këtu është, domthonë për me mujt më ndërtu pas diçka që ka duhet si duhet aty. E kjo është çështje ulzimit. Dhe ne duhet jemi të gatshëm si ky sot tash. Me për anë vërtetën me marrë utëzimin. Për ku i të vjenë? Nëse i përmbush standardet, kriteret, edhë vërtetës e utëzimit, ne marrë. Maj ri, maj vjetër, kur të qoftë i afert, i largët, e dojmë, nuk e dojmë, në pëlqenë, nuk në pëlqenë, së është këmë rëndësi. Utëzimin nuk kështë zohët me këto rëthana. Për ndaj, Ndër dhe ndërmunda zërë do të ime të gatë shumë për ozimë. Dhe dhe të vazhdojë sot, insha Allah dhe mërë në, në kohës që kemi, të, të përmëndi dhe dhe disa prej pëngeset të ozimit. Që të jekum pëngesat, ta një të jecum lirë. Nuk munëm me leviz lirë shumë pa i ljargu pëngesat. Nuk munësh. Për më ujtë me leviz lirë shumë, do të fillë nëmesh me i ljargu pëngesat. Ta një, leviz lirë shumë, e në gjeksh Andaj penges është me një mëllësia, penges është epshi, penges është lakmija, penges është zilija. Sigur se kemë përmenë, shëjtoni mëllëkuar, realishtë e humbi mundësin e udhëzimit veç për shka këtë zilis. Nuk pat mundësin me e përbalu, nuk pat mundësin me e përbalu. Begatin që Allah i adha, adimit ali hisrëm. Nuk pa të mësi. Andaj tha, khalek të një minënërin, o khalek të humënëtin, këta nuk e kryu nga zjarëri, e këta nga balta, e zjarëri baltës nuk i përullet. Ajde kemë mësu Allahën, kush kujt i përullet. Për andaj Allah e dhe bëj. E dhe bëj, e, e boni për shkat të zilis, ju vetëm të dhebi juar. Por Allahu e boni presë të njerëve të devijuar Kajtë ata që devijojnë nga udzimi E radishtë devijojnë si pasu je Mashtrimeve që je u bëndë shetani A e ka humbur udzimin Përto nuk ka udzim Andaj të në tënë me argateve të me puntorteve të me përkrasteve Që soma te për me bëhë këhvetje të jeftë Andaj për njësh më nësit kapmi farë për udzimin E Allahu e gjëllevala përshka këse frime të në të forta Nga të smimit të janë të vazhdo ushme Nga faktorët Që pengon uzimit të ndërur Azrësht Me fol për fejnë Allahot pa dhije Me fol për fejnë Allahot pa dhije Allahu Gjellë Gjellë Në Kur'an Ka përmandur Vanet saktuar Ndalesa, harame Ndryshme për po më në veni ka rendit Allahu të varë këtajla, atumat më lajat atumat më lajat dhe në fund e kalon këtë ju pësë është e fundit po përshka kësë është e para ka thonë djetarës se renditjen këtë et ka filluar nga dhe më thonë e, e madhja pas taj me madhja, me madhja e me, me, me madhja në fundë E para fundit veç për të më thonë është Allahu ka thonë Ti bëni Allahu të shok në adhurim E para fundit Ti thush jo që kjo është e fundit Se qëka ka mund si mi bo njëri masi saj Mas, Masi mi bo Allahu të shok në adhurim Me ajab dikujt për njerëzve Atributet e Allahu Ta ka ma të moda si kjo Po se kalonë Allahu këtët fundit E fundit ka thonë Kjojnë tekullu ala Allahi mala ta'lemun e fundër që të thuani për Allahun atë qëka nuk keni dhije me folë për zotin për fej të Allahut qëka nuk dhije, është për gjinarë matënoja nuk banë fej e jonë të nëgjotër është e veçant është specifike, është fej e dhijes është fej argumentit është fej e fakteve nuk është fej e emocioneve, euforis nuk është fej e rëthanave nuk është fej, fej që ka regullat, ka disciplin edhe ka para pa po Allahu xhen leula. Edhe edhe rrethonat, edhe situatat, edhe mundësitë, prandaj nuk kemi nevojë nem me, me shtu rrethana treja për me ia dhonë kohë të caktuar kuptimit fetar. Për katër syje, pygambëri sallallahu alaihi dhe sallam ka qenë shumë shosh. Edhe ne kemi folë shkëshara. Gabim të njerëzve me dë vërtet i ka te i kalu me falje, me mirë kuptim me kshil, me porosi nuk ka dash me ingushtu njerëzit kur e ka pa një të kjeqe që i përbën dikush se ka përmën emnin, ka përmën qa punët do njerëzve që i bëjnë kësi punësia da përmën kuptim që në alë atë punë mos e sëmë për të thëmë emnin e kësë më rogë mi për ka pa situata kur pejgën mirë i sasëllëm ka qenë shumë direkt që është e paza këndëshme, e paza këndëshme. Ka ndodhë një shak i pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, është plagos me një betej, është plagos me një betej, e i ka rridh vara. Po e ka ndzon gjumi, kur e që unë sabah, e ka po vetën që është bo për mula. Do e në ka ndodhë natën, ka posë në një jakullim, Allah e di për farasurje, po kryesole në sabah është do është mula, në marë gusëll, apo për varën, varën për i rritë edhe pejgamberi s'asun s'ka qenë përnishëm aty, ka qenë, ka qenë rast beteje, ku në ma largë i nga shumë a sh... i shuk të vetë aty nga që i ka paska o burë a që është të kompunëm bre helë të i gjithu në limi në rukësa, a ka një lecim për mua, a di në i diqka që s'ma mërë menja me him u la, me këtë kët varën, me këtë varën, për që i ka në varën, a ta shuk të ti, Po ka uj, anë i, la ju. Pa ka më në zguzoj më la, se, ja, du është më la. Edhe a i nga në shokët e vetë, normal, se, obligimi, që të dhe është, njerë e kuni nga që, a, a, a është rëzim që kjo? Lohëm. A më pikuj me më rëzimit. Edhe ajo është la, dhe si pasuj, e kësoj lari është përketsu gjendja, është shtu gjakderdja, edhe u dikë. U dikë. Kanë shku e kanë informu pejgamberin Sallallahu e sallem E i kanë thonë që shto të puna filon të Qëka jo mën menja ka thonë pejgamberin Sallallahu e sallem Për shambull Logike do njerëzë që ka thët Si kish mu përgjish di kush pi njerëzë Qashtu të e kanë burrat Latë dhe desel shërn për Sahi, për burnia se ka me zarë Burnia ka me regula Kur li pëtë burni pa ama, kur s'ka lazën për burni, pëse me bu burni pa nevoj, që e dëmë tëne shkatron vetën tëne. Do njëtë që shtu këshë, gjithë, këshë medon, me thonë përgjigjë, do njëtë këshë me thonë, për i me konë, me konë i meqëm, s'kishë vetë heqë, a u konë i plagësë, që është të grajë që a me bëvë që mullo, këta, një, këta në të në tërë, kësa me vetë, heqë me znatë, do njëtë përgj E cila ishte zgidhja e pejgamberis ose për kët problem, opsioni i pejgamberit aleyhis sallam, cila ishte mospori pejgamberis a sallam te loja, kton kët përgjigje pejgamberi kemi dy sana. Në përgjigje kemi dy sana. E para reagimi ndaj shokve të tij dhe dyta e dyta zgidhja e problemit. Mospori pejgamberis a sallam umrzit Për këtë gjendje U mërzit për këtë citat Dhe tha Ka teluhu ka teluhu më la Kjo është përgjigje që se ja pejgamberi Pas rral, rral, fart Sa të shtukur Tha evran Allahu i vraft Që ka evran Allahu i vraft Ka shpune madhe Edhe pëse pejgamberi në fund ka thon Këdo që e kom më nëjfjall Ose kom bod dua për te Allahu ja ka bërë pasrëm. Nësë ka që në moment që e ka thonë përgëmbiri sësë me të regu, me të regu peshën e ronë të veprimit, po jo që i kanem njerëzit, a i s'kanem njerëzit, nuk ka malku, por ka doshën me të regu peshën e ronë të veprimit që e kanë bërë këta aptër. Andaj ka thonë evran, Allahu evran, dëmë të thonë, sështë dashë më lakë. E qka dashë në bërë? Ka thonë për dheju me marë temum e dini që kur nuk ka uj e para edhe kur vështirësuet përdorimi ujit nga kemi lesim me dhej temum marëm temum e prejkom dhejun edhe i përkëm durët e fëtyrën marëm temum let andaj ka unë i kërët mjaftu dheju ka thonë pejgamberi sonë në fundë Zgjidhja duhet është është dështë me pytë nga se shërimi Shërimi i smungjës është pytja A i ka pytë po Po është dështë me ditë kanë me e pytë Kërë njështë pysi për shambu filonin Të ullo A i nështë a s'ka faj që e vetë ato S'ka fajaj Se ma shumë ka faj kjo që ja përgjigje tani Kjo ka ma faj Unë e përqita që pa ja përgjigje për flas Se fletë për Allah më pa dija dhe qëre të burë njështë nuk din të shën gjami të falë, të ardë të falë që so vjetë të të qështë o kje punë a tash me thonë zdi e që, që bëndë gjamiti që zdenë i vjenë marë me thonë zdi e thë qështë të shke punë e hitë qështë e punë qështë o përë e dëvjën njërë në lëna ruzë përë përndaj dëvjimi është me fullë për lëna padija Me fojt, dhe vjo njërës, me fojt përlom pa dhije. Ose për shamë më li thot, edhe hoqës, ke më su në rabije, ke najte, kështu më radë, që të e kam një të lashe një problem, ju më falë pa abdes, këmë harru. A ndodhë njërit, ndodhë, këmë bu, kështu më kanë ndodhë kështu të, Këm zë qatë, këm haqë me shku që ta është do regula Këm pytjet shumë dhe të njerëzve Po edhe nga jetë e përgjithshme A i lejohet me thonë A që e thuj këti i gjemati që i zdi mërë nga oto A po? Që ish me thonë zdi E ja japë një përgjithje që Pa ma më mërmenja muja Ujsh, naljo Së shkëpun ma më më mërmenja Ti mësh mi pas, diplomat e ketë mi pas A ma feja së është ase jeme ase jotja Kime dhonë përgjigje që që thëtë qita api Në defsh mëse defsh Thuj e këqyri e të kalzën njësërë Sa o problem këpuna? Sa shkor gjëmë? Shukojnë të në vëzërën Ku shukon imam Maliko? Imam Malik ibnianes është njonin nga Themelust e katër medhebeve të njohëra është imam e Bu Hanifi Rahimullah Që është medhebi Hanifi Apo që njekëm Vani jone shumë vane tjera të muslimalme Mos më dhebi Shafi, që e ka themeluar Imam Shafiu. Ës më dhebi Hambeli, e ka themeluar Ahmed ibn Hambeli. Edhe më dhebi Maliki e ka themeluar Malik ibn Anas. Thën katër dietar të mëdha, këta janë yjet e dietarëve në çill në dijes. E, e, e ky Malik ibn Anas, po shini ç'opozitë ka këngëre. Çu ku kon kë? Jo ndonjë njerëz ky ka jetuar në Medinë. Ka jetuar në Medinë. Jo ndonjë njerëz Prej, I kanon për para Maghribull Arabi Piesa përëndimore E shtetit e muslimanve Maroko, Tunis E largë atje, largë atje Nësë a i kaja pja atje dimartin Medine Largu shumë Jënë ardh grup i posaqëm Me nizët pytje Me e pyt i mamalikun Do mon a i venja atje ju konë siklet Ata djetarët ative një skandit me do në përgjigje Un komunor me devë, me çka kanë mujt, kanë medine me pyetërin që duhet. Çka, sakrifica për diell që thashë duhet të paguozimën. Njerëz e paguajnë shërimën. S'kam ne këtu, nuk ofronim ne këtu çka po njerëzit. Shkojnë në Turqi, në Gjermani, në Austri, ku mund të shkojnë. Marrin parë barsh, e shet shtëpinë. Besa besën hamna dhe shpresoj që na munduhet na këtu minimu, mujt, me një musa kanë mujta, po me posteci me ju vallallësh përbleft. Pse? Shku ma largë Shka i lashtë Shka i lep i lashtë Pa mi për i lashtë të upit Dutë me shku largë Ka një regullë E për i lashtë të fes Apo Një shku një largë Edhe në ardhët ati më maliku Para me mas Allah e lemas Një muja Një muja gjysu thim Në për shketinë Në më zvetë jë në mom Para me nëni Edhe jë në gëzu Fartë që e ka në takuj më maliku Fartë jë në gëzu Ka në imam Ki selam për muslimanve të ati venja të krejt E këna një që i hojgji madhë E djetar i madhë Edhe e në ardhë që të pytim e t'i bo Ka më hadje bismillah Ata e një që të atë zumë Masë e në ardhë Edhe fytja parë Thët zdi vëllë Zbohët kjo punë Thët zdi vëllë E pytja e dytë, e tretë Gjështët me të pytja dhe të zdi Katër, thët, qështët të puna tëmë Zdij, situatë e pështilaft, situatë e komplikume, nuk ka letë me thonë po se jo, dhëtë me menuhë, dhëtë me sëdjuë me këqipak, përma me enden zdimë e thonë. Katër, e njoni, a i s'ka fajn gratisë, o armi i mëtë ma dhe ka sakrifikur shumë, dhëtë të borë, të adin pikaj në ardhëna, të adin që këna hekëna, të adin që këna rëzikuna të janë ardhët të, e ti të këtu zdija, dhëtë të borë, zdi, të që ku ës Qoftë këtu, qoftë i jon, te xhamia e pejgamberit ali sallallahu alajhi wasallam, çtu dilni me mua bashk mas namazet, plot xhamat. Thuani o burra, jeni ar pei i largu. E çka ne heq ç'i burr me ataku, e na vetë këto do të sdiu them çash të vëllai s'di. Ju them se kam gale para njerëzve, sa po e morr. Morrosh para Allahut me thon, ato që nuk e din e di. Se para njerëzve ç'ka morr. Osh neer me thon s'di. Osh burrnimi me thon s'di. Ma mirë, se mi di mi njerëzit. Se me full gjithë gjithë gjithë gjithë qështë, gjithë debatë e gjonë, gjithë diskutime e gjonë, gjithë shka dinaj. Ka daj në bunë. As ko ekspertë, as ko njësë, as gjithë gjithë gjithë me full tja. Për ndaj, shtërë në vëzër, me full për fejnë Allahot, shumë kujdes duhet me kësë. Ashtë të në sinin altë. Ashtë të sinin altë. Që për shamu se po du mi edhe në fundë nëse, nëse bjen një fmi ta bje një kërë me bateria, edhe jo është energjia, po bateria lëvize me energji, me, me rrimë që prodhote nga bateria, është e voglë, vëltarës e voglë, një e gjysë. A ishtë të ndurët me hekë baterijë me në ndurët e një, ishtë të ndurët? Po se, e leta, në në në rrimë aty për baterijë. Ama me bateri. thirë ty banorë të banesë, së dhëtë trafoja diqka pivionera, që unë e qili, ajo trafoja qi ta kolë mahalën, jo, jo i nësonën e qili? jo vëlloh, jo vëlloh, valjën ajo ka i nësonë që e qilin po, ta njësëm shilin më kur ama pse, pse ashtë tensunin alt e përfej me folësht halatën sënë me i nalt e mihonë dikujtë, apë e qili? jo vëlloh, jo e se këtu me prejko fardë stira, për. ajo kujdesno përfej në Allahut me pas kujdes, zdi i burë, ma mirë zdi zdi që e ku e ki njërin vete, marahat jem vërë para Allah të shkarkohesht, pëse po njërkohesht pa nevoj ose folet të shkardin saksisht e ke një hoxhen e ke marrë përgjigjën, të amat, përcjallës, ko gale ama përgjigja ku i desu me dana veçenë kër ka mundësi ku me gjitë njëri përgjigjën e duhur alhamdullat kjo është nga shkacit e divimit me folet për finë Allah të padije, Allah në ruet Allah në mësof të finë ti Allah në mësof të atës qëka nuk edhim, e atës qëka në kamso, Allah në më mundsof me përfitu për isaj, e mi a pahari në dunjua në heret, e nërujtë Allah nga qëfar dëllë i fjallë a përgjigje që nuk është Allah i knasht në me ta. Falmirës shumëzot ish për bleft, sallam ala Muhammed wa ala Alihi wa sahbihi wa sallamet e simen këthirë.